Velkommen i lokalet, i musiklokalet. Undrer du dig over, hvem det er, der snakker? Det er mig, klaveret. Jeg har stået her i rigtig mange år, og jeg har oplevet lidt af hvert. Alle de par, der har været heroppe, eller kommende kærestepar, Rummet har været fyldt med kærlighed. De sidder og snakker i, jeg, jeg ved ikke hvor lang tid. Jeg elsker at følge med i, hvad der sker af sådan nogle ting på denne skole. Og der sker jo rigeligt. Men en ting, jeg hader ved at være kliver, det er, når folk går ind og spiller løs på mig, uden at have nogen som helst anelse om, hvad de spiller. stand på at spille klaver. Så skal de jo bare lade være. Men jeg elsker til gengæld, når folk går op og spiller på mig, og de bare rammer de rigtige tangenter på de helt rigtige tidspunkter. Men hvis folk ikke kan spille, så skal de bare lade være. Prøv for eksempel at se hende pigen, der står deroppe. Hun har ikke et ret stort talent. Hun spiller løs på mig hver dag. Men det bliver jo aldrig bedre. Må du må altså opføre dig ordentligt. Det er du ikke sige om hende. Hun øver sig jo bare. Ja, jeg er så trummen. Det er en lokalet, som er faktisk rigtig glad for sjovspas. Jeg er enig med trummen. Kan ikke være det bekendt? Hun øver sig jo bare. Og det skal der være lov til. Nogle personer har ikke talent, mens andre er født til det. Nogle gange har man bare brug for mere tid til at lære et instrument. Og det er lidt et problem, som pigen har. Og ja, du forstår vist godt, hvad jeg mener. Og hvis du undrer over, hvem det er, der snakker, ja, så er det mig i gitaren. Og jeg har også lavet sjov og ligesom klaveret. Eller ikke ligesom klaveret, som er gammelt, kedeligt og, og træls at høre på? Det eneste, der er at høre på i dette lokale, er pigen, der bliver ved med at spille klaver, Hvor det er så hele tiden, er mig, der skal bukke mig i stødet. Og skal han mig, kunne hun ikke prøve at spille på nogen af jer andre? Må, må jeg også være en del af samtalen? Altså mig, som det faktisk handler om? Ja, jeg er så pin. Pin, som bare ikke må spille klaver. Fordi jeg ikke er trænet nok. Det giver jo ikke nogen mening. Klaver. Jeg øver mig bare på dig, så jeg forhåbentlig en dag kan blive god til at spille på klaver. Jeg synes, det er rigtig sjovt at spille på klaver. Og man skal lave det, der er sjovt. Prøv selv at kigge på børnene ud af vinduet. Prøv at se, hvor sjovt de har det, når de løber rundt der og leger. Sådan skal alle have det. Men du kunne da i det mindste prøve at spille rigtigt. Det gør jeg da også. Klavier. Nu skal du altså. Stop! Opfør dig lidt. Det gør jeg da også. Men vi kan da godt lave en aftale. Lad os sige, at jeg opfører mig bedre, hvis du holder op med at spille så meget. Det kan du da ikke bede nogen om. Det kan jeg da. Hun får jo noget til gengæld. Hun må spille lige så meget, hun vil. Det skal du ikke bestemme, Giver. Og så går diskussionerne, som de altid plejer. Jeg får ikke ret, og jeg får heller ikke fred. Sådan går det altid diskussionerne heroppe.